і чому у тодішніх чоловіків потемнілі плечі і жодного білого чи алебастрового. Ти смієшся з мене, чи входиш у роль? І якщо так, то зіграй мені забуту пристрасть. Ти ж розумієш, про що я. А я потім розсиплю трояндові полістки і свого волосся тобі на коліна. Вони у тебе теплі і також у метеликах. Лише чомусь у павутинні. Чи до нього давно ніхто не притулявся? Чи ти мене не слухаєш і не чуєш? Ось тобі скромні квіти до підніжжя твоєї величі. Актори власної долі. А я йду, аж поки знову мене не покличеш, щоб шаткувати, як на шатківниці. Уже дорогою додому у людному тролейбусі жінка вхопилась за голову. Боже, але якого кольору очі мав цей неперевершений актор, що слухав її, не перебиваючи і не рятуючи другорядними репліками» як своїх колишніх партнерів по сцені. У акторство велика штука, але чому в нього безколірні очі? Навіщо їй і тепер так, як було раніше, зоднаковіло і безбарвно? Та ці панчохи, слава Богу, скинуті. Це лише рукавичок у неї дві пари, а цього добра панчіх удосталь. Щодня вона вибирала обійдених і які здавались обділених жіночою увагою чоловіків. Шаную ваш гонор, пане професоро, цілую руку, витізю без тигрової шкіри. Падаю пляцком до ваших ніг, юначе, і дихаю порохом з-під них. Та жодне фіглярство, ні витонченість, ні поважність, ні клоунада у цьому майже суціль чоловічому царстві не зіткнули її з тим, за для чого жінка відвоювала їх у галянців таємничі мості, суворого мовчання та граніту. Кожен із цікавих її чоловіків на свій лад розумів жінку, та жоден не відповів їй ані словом, ані жагою, лише безколірними, глянцевими очима. В яких годі було відшукати щось інше, крім гріха й злодійства? Так, начебто, на добрій половині світу лежала винятково злодійська печать, немов їм передав естафету німий чоловік з далекого потягу, і начебто справдь заборонив жінці чути і відгукуватись на чоїсь інші, на його слова». Вона припадала до потемнілих грудей дотечніх чоловіків, в надії вловити в них, бодай, дихання, бодай, натяк на стогін. Та чоловіки, вибрані нею, були такі вимуштроні, що їх не могло розчулити ні бажання, ні ридання, ні її власний стогін. Вона хапала їх за руки і сама відгортала усі породи своєї шкіри аж до тієї, найбільш вразливої, найбільш пекельної, та всі чоловіки її улюбленої території мали солідарність із тим німим чоловіком, що викував певно сталеві кайдани на всю решту рук. Так, немов одночасний і безстроковий параліч упав на все чоловіцтво світу, власне, не на саме чоловіцтво, лише на їхні руки. Жінка подовго вдавлялася в обличчя усіх покинутих нею у цьому царстві німих і хотіла знати, котрий міг би відшукати в собі відвагу до неї. Деякі обличчя давали певні сподівання, та очі, зоднаковілі безколірні очі, душили порухи чогось далекого і забутого. Можливо, колись воно називалось навіть пристрастю. Розбита вона жодного разу не поверталась до роздражених, а потім покинутих чоловіків. І все ж востаннє прийшла до того першого полковника з похмурим поглядом, який за всю осінь, зиму і весну не погладшав і не потеплів, не додав зірок на свої погони – не стер горобчикових плювків із своєї голови і не викинув з-під руки, заставленої колись нею, а тепер уже вицвілої, майже зогнилої троянди. Уже чомусь не хотіла знати ні кольору очей, ні стогану, ні слова. Упала головою йому на груди, чи доспівала, чи лиш повторювала за кимсь. «Принесеш колись мені вінуки живих квітів? Ти перший стрічний, ти похмурий і затятий, як і я». Але принеси мені вінок живих квітів. Казала тобі, що жалітимеш за моїм рюмсеннім. Бачу, ніхто тут не плакав, крім мене, і не віддавав тобі честі полковнику. Але обов'язково вінок із живих квітів, із живих, бо віддала тобі першому стрічному нещо інше, як честь. Живу свою честь. А тепер, мабуть, пора мені йти у неславу. Ніщо не триває надто довго. Надто, коли знаєшся з німими». А я ще не маю сміливості заніміти усю себе. Отак, От мій затятий, бачиш мою веселу, як айстра блузу. Засмісь до мене, а я заплачу до тебе, і обом стане легше у нашій камінності».